Грізний вигляд слідчого, пістолет на столі, державний голос. Усе це справило враження і на людину, ніж був тоді я. Страх холодними мурашками поповз по спині. Все ж таки я знайшов у собі сили, щоб запитати. Вибачте, я не розумію, про що йдеться. А, ти не розумієш. А ну подумай, добре. Який злочин перед радянською владою обтяжує твою комсомольську совість? Ну, думай. Погано скінчиш, Руденко. І знов перед моїми очима почав гратися пістолетом. Я губився в здогадах. Думка шастала в просторі часі, але жодного злочину за собою не бачив. Моя совість була чиста. Ви, мабуть, про мої промови на зборах? запитав несміливо. Ні, чому ж? Критику треба розвивати. Я не про це. На паркомуні був давно, раз паркомуна, значить, Євген пустовоїтов. Та ще може солдата. Більше нікого я там не знав, чого ж від мене хочуть. Та вже з місяців не був. Тепер нарешті зрозумів. Так, Руденко?» Не знаю і нічого не знаю. Слідчий підвівся і ще раз гупнув кулаком об стіл. Обличчя налилося кров'ю, з рота бризкала Ах, твою мать, не знаєш? То я тобі нагадаю. Конспіратори сопливі, від нас, хлопче, нічого не сховаєш і не пробуй. Скажи, хто поза шахтами з Наганом у кишені гасає? Теж не знаєш? А я знаю. Комсомолець Руденко. Сумнівний комсомолець, до речі. Ну як? Таке було? Чого ж ти мовчиш? Нагана я нікому не показував, окрім Григорія. що Дін доніс. Про це, звичайно, і мови не могло бути. Тоді хто ж? А може, його й видали зі шкільної шафи заради того, щоб сплести хлопцям личаки? І тут почалося щось несу світлі. Тобі відомо, що на парку комуні існує молодіжна націоналістична організація, кричав слідчий, заклавши руку за новеньку портупею. Ага, не знаєш. Зате ми знаємо. Керує нею твій друг Пустовойків, у них уже є зброя. Тобі це не відомо, Але слухай, слухай. В організації розробляються плани терористичних актів Тебе вони поки що вивчають Та вже бач, дали погратися наганом Знаємо ми ці ігри Зробив паузу, сховав пістолет і сухляду і заговорив довірчо, мов з молодшим братом Слухай, Миколо. тобі відомо, що наші органи То органи більшовицької партії Чого так дивишся? Хіба ти цього не чув раніше? Може й чув та чомусь ніколи не думалося, що партія раптом виступить в образі людини, яка погрожує мені пістолетом. Комусь іншому, хто цього заслужив, нехай це, може, і потрібно. А за що ж мені? Для мене в слові партія вчувалося щось небесне. Від Бога. Ти повинен розглядати наше доручення як завдання більшовицької партії. Запам'ятай, Руденко, наша довіра – це висока честь. Якщо ти справжній комсомолець, мусиш пишатися нашою довірою. Ми покладаємо на тебе обов'язок викрити цю ворожу організацію, чуєш? Обов'язково викрити. Заради нашої справи інколи можна і радянську владу лайнути, аби з розумом. У нас є дані, що Пустовійтов привіз із Полтавщини записи. Ну, ти ж, мабуть, знаєш, що куркулі в 33-му властували голод. Ці записи повинні бути отут, на моєму столі. Тобі ясно? Мене то кидало в жар, то морозило від того, що казала людина з кубиками в петлицях. Те, що слідцій виступав від імені партії, надавало його словам особливої ваги. Проте я прикинув. У 33-му Євгенові було 14 років. Що небезпечного він, сільський підліток, міг написати? Та ще такого небезпечного, що держава посунула проти нього свої збройні сили? Відчий взяв від мене підписку, що я зобов'язуюся не розголошувати довіреної мені державної таємниці. І я вирушив виконувати доручення партії. На прощання слідчий сказав. Нам відомо, що тобі наркомос затримує стипендію. Виконуєш наше доручення. Допоможемо. На До нас дослуховуються. Ну, а провалиш. Від нас є дві дороги, або нагору до щастя й добробуту, або... І він ще раз доволі виразно зважив у своїй державній правиці партійний пістолет. Запам'ятай, третьої дороги немає. Мене роздирали сумніви.